Beniatagabit presidentaren inguruan, garazi baigori aldekoa mabost hausapez agertu dira prentzaren aintzinean importantzia eman nahian plazaratzen zuten ageriari. Zerdean agerioren funtsa esplikatu dauku Jean-Michel Biken gamarteko Marteko Pentsatzen mait bon, badu bost txorte beraz aiteko konferentzia izan zela eta anartean egia ez baititz bada mo hitu. Eskenik izan diren beraz ekintza horiek bon mixtanda ja sagasigi denak eta pentsatzen dugu eguna e, zines berdegula hori eraman bururaino eta gure egin behar ja dela autetxi bezala. E, Eskolarriarentzat e, beraz bake prozesu hori zinez e, bururaino damatja. Hala, eta momentu dela. Sibirutik ere etorgia zen Jean-Philippe Iriart, honek azpimarratzen zaukun aipatzen den desarmatza ia ber dela baki prozesu orokor batean ezagin. baki bideo zuzuen batek ikusi eh badik hau ya junteginen legia galtatzen legia uh, izan izandatin uh, aplikatuik ez izeta persona hurtutuk eta hoiestuk ezto normal berik orokor ikusi. Eh. Laporditik ere etorri jasen, Lucien Betbeder, lekorneko hausapesa eta iparaldeko errien Biltzagaren presidenta. Ni etorriniz pentsu baitut lan guziak edo anzamendu guziak uh, ondiela baki e proxesu horren bultzatzeko eta galdeiteko estatuari bere ardurak arditzan eta baki e proxesu horretan asardarin.